مالک الرحیم باب الوصیت بالنساء ذو باره کی زنانو باره کی الله د خیر او بهتر والی وصیت کړي اواللہ <سؤال> تعالی <سؤال> و آشروہن بالمعروف <سؤال> و اجوان تیرا و اید دی زنان و سرا دشریت متابک و خکلے د خپل د شریعت مطابق د ژوند تیرولو حکم له خاوندان او تده بیاو نصره وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چد ولن تستطيعو هرغستاس وسو تاقت نشیل انت عدلو به ننسا د چين صافه کوي پمند غنو زنانو کي اے دعا يا دري شلول بيبياني دي نوئتا سو وسو طاقت نشي لرلی په امور غير اختیاريو کي انصاف کای پمند غن به یا لکه دین مراد دزرا زرا غمینا دا د ژوند ملان دی شداد انسان فوس کینی یو اختیاری کارونه دی لکه یو شانتی جام ور یو شانتی خرچ ور کول د هر پکور کی شپتی رول دا هو په هاول لازم دي ولن تستطيعو کنفدا د غیر اختیاری امر ولن تستطيعو هرگز وسوطا قتل لریتا شو په غیر اختیاری او کې ان بین النساء دا جن صاف كيفمند غنو خزو کی ولو حرستم اگر ک تاسو رسول رہی فلا تميلون ميلان مکوې فو مور اختیاریو کې کل الميل پټول ميلان سرا تضرروها چې پریز دي بلېله ر کل معله قې پهشان د زړدي چې نهخواون وال نهبي خاون و تسللی هو ک چري تا شوصلله کا دوي د کارونو الله نو يرید فین اللهبي ش کان غفور الرحیم دیب کنک و مهربان وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيْرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِ لِلِي استعوثوا بالنساء خیراً وسیت واخلی فبارد زنانو کد خیر فَإِنَّ فا الْمَرْأَةَ بِشَكَ خَزَا خُلِكَتْ مِنْ زُوِلَعِنْ دا پیدا کلی شویدد پختینا و این اعواج ما فیزوی یو اوڈیر کو گوالے اغی چی دی پا پختی کی آلا ہو اغا آلا ہو چت طرف دی زیاد کو گوی کا گوی دی که کو په هته ک لاړي توف موې غوي دا کا سرته هو نوماته ب کېطرتهکو پریزیدي ل لم يزل لم ځل او شبوي دا کګه ف بسا نو د خیر وسییت والی د متفق علیه و فی روايه فی صحیحین پای و روایت صحیحین او کراذی المرأۃ کزلعی خظف شاند پختیدا انا قمتھا کنی غیدا کسرتا ماتبی کی و اینستمतात بیھا او کفیدا لی پدی استمतात فید باخلی وفيها او جن نو دیک بکو او پر روایت د مسلم شریف کې ان المراتا خزا خلقت من ضلع الفداق رشده د پختین لن تستقيمي لك علی ہر گیز دان برابری کی تا تفیولارا فین استمتاۃ وہا ک فائدہ لی فدی استمتاۃ وہا فائدہ والی او پدی کی اوجن کو گوال بین وین زہب تک تلاڑی تو پی موہانی غوی ک اثر وَا قَسَرُهَا طَلَاقُهَا او مَا تُونَ دَخِذِي تَتْلَاقُ وركوني قَوْلُهُ عَوْجٌ دَافَ فَتْحِ دَءِ نَو دَاوُ وَسَرَدِ لَذَ اللَّهِ حَبِيبُ وَيْدُ زَنَانَ وَبَارَكَ زَمَا وَصِيَّة قَبُل كَيُ وَپَدِي عَمَلُ كَي گورا پا زنانا کی فیتری طور کمزوری او کو گوالے دے یعنی دا کو پختائی اس فیتری او پیدایشی کا گدھا نوی دیسانا دا افیو دا در گزر معاملہ او کئی نگورا دا دا کو گوالے بازی خویون فیتری دی او حضرت حوا د آدم علیهم السلام دغه پختې لپیدا وا ادیک یو تشبیه دا ګور پختې پکتو کې کاغه معلومیږي د دې پختې حسن او صحیواله په کو ګوالي کړي که څوک یې نېغو نو پختې ما تا ککنا د دې غا حسن او سیحت ختم کو د پختې حسن او صحت په دې کو ګوالي کړي او کو څوک یې نو د دې حسن او سیحت ختم کو کښو کوی چې دا پوښتۍ ز نه غوم ندا بمات شي ندا سي د خزه حالم نه اے بازي کغي خبره پدي خزه کې دا فطري تقاضا ده اوسو کوی چې دا ز بالکل نه او د طبيعت موافق به جوړم لذا خبر ممکننا وان عبد الله بن زم عثر رضي الله تعالى عنه والنوس من النبي صلى الله عليه واله وسلم جيبشک دارید د دلی دی د نبی کریم له الصلاه والسلام یخطب چي خطبه وی و ذکر الناقه و ذکر کړه او دا اوخه ولذي عقرها او دا اگ ک ذکر کړه او چې دا اوخه قتل کړي وا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یذ معس عشقها کله چرا پورته شو وغډیر بدبختاو بد نصیب بد دی قبلی سرله رجلون را پورته شوي او د قلولو دپاره و سړیزیون چې هغه تاکتورو ه وم عارم ش او مفس تهي ان با سرا پورت شود دیو خد فار رجل عزیز و سړی سردار او طاقتور فقوم کی زتمندو مند او طاقتور و عارم شریر او مفسد منيع فی رهتیه منی ام په معه د تا قطورو د قوتواله راځ د په خپله ډله کې تا قطو منی او من نه کوون ک ثم ځ کرن سا بیادنله هبي وواز او نسیت کړی زنناانهته د ان ځیکی بیکروکو د زنانه په في هننو د ځنانو باره کې فقال صیت کړی فقاله فرمالی ې دهدو کوم قس کوو په تاسو کېفا جلې د عمرات نووه د خپله بي جلدل افدي پشان د وهو غلام لکهڅنګه غلام بل <سؤال> الالو <سؤال> کی دې شي دې یوزوا جوام <عائم> بستریکو دی سره من اخر یومی په درست درس د کی سنہ و عزهم او به و عزو نصیت کړو دوی تا فی زهکهم په بارد حمداد دی کې من زورت ته د زورتینا وقال او فرمائی لیو لی ما یزحک و حدکم اولی خاندہ کئی اودتا سنمی ما یفل و غچ دے کئی ایو شیخ پلہ سڑے کئی نوچی بلنے واوری اولی یو خبره پتاه کې موجوده دا او د بل نسرګند شواغه پوری خان دیولي هغه وله شرمنده کې دیو جنو علماء شارحین لکه هر عقل من تا سوچ پکار دی چدی پچا د عیب لګول ورادکای نزر کی د شو چکی چې زه دی عیب نه پاکم کنا نو چې پخپل د یو عیب نه پاکني نو په نور څنګه عیب لګې عیب لګول ک پاکم نو خوشې نه لري اکی او زنانا او ناری نه بالکل 100% پاک ني بیام کې پبل چا ایب لغول حرام او ناروا دی আজি پخپلم در کې غایبونه دي نقشادات دي نو پوبل باندې د لغولو نشریعت کې من راغني دیکي داراوی دي دی عبد الله ابن زمعہ د تنوم دی عبد الله د والد نوم دی, دی, دی زمعہ او د والیدین نومید قریبا داد او امه سلام رضی الله ان ها خور و د صرف یو روایت له ماولی کلی چې منقول وان دی هور ر تعالی نو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله حبي فرمي ليل يفركو ام من المؤمن دشمنې دی نه کوي یاو مومن د مومنې ځنا نه سرین کري منها خولو ک چرې بد ګړي دی د دی نه یوښ ر منها خه نو دی به رازی شي د دی نه پهبل او قال غیرره هو یا د آخره پهځې غیرره هولهفض رو هو مسلې او یا فرکو په فتتحې فاپ کساکن دا اور آبان فتح دا مانی دا یبغض بغض نکی ولیکی فرکت المرآت زوجہا و فرکہا زوجہا بکسر را یفرکوها بفتح اے ابغضوها چکل ورس رب غضو کی او دن تکور شریعت یا وجیب خبر کری خاون توئی که پخزا کی او عیب دے خزی توئی که هاون کی او عیب دے غ نور خوخیون لومورا او لماو لکلی که سوک بے عیبا او دخپ المزاج سر بالکل مطابق خزا یا خاون لٹھائی نو همیشه با دغشان پاتیشی پا هر خاون کی سنا سعیب بوی او پا رخزا کی سنا سعیب بوی و شریعت دی عیبونو بانی دسترگو دو پتولو حکم کنے دی دا مومن عیبونو تا بنگوری دا مومن عیبونو تا بنگوری بلکه خو خیونو تا بگوری د شریعت دا حکم نے وانم ابن له وسل جوشمي رضی اللہ تعالی عنہ ان سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم ادرى النبي صلى الله عليه وسلم نا في حجۃ الوداع حجۃ الوداع الودا کی یقول ذا اللہ حبیب فرمائل بعد انحمد اللہ تعالیٰ پسد دین چل اللہ حمدی ویلیو چل اللہ چتو پورتن و اثناء علیہ و سنائی ویلیو پانلا و ذکر و, و وعظ و نسیحت اکڑے و وعظ اکڑے و ثم قالا بے پہجت الودا کی فرمائلیو علیہ خبر شیف و استوسو بالنسائی خیرن او د زنانو اوباره کې زما د خیر دا, دا سییت قبول کوي فنه هو نه عندکم دا خوتا سره خدییانې وي پور کی کیر ده او د خاون د حکم نه بغیر بار نه شي وې ليسسه تملیکوونه منهن نَی ای تا سو مالک الدین د دین د سشی غیر ذالک بغیر د دین الا یاتینم گردا شراتلو کی د بی فاحشتم مبیناتل پیوکار د بی ہے اخکار سرا پین فان نکد دا کارو کو فاجروهن فلمواجی جدا شهید دین پاڑ خونو بسترو کی وضربوهن و های دی دوار بن غیرہ چې چدا سی سخنی چیک سرمنشلی گی اڈوکے ماتی گی پین توانکم کدیتا بیداریو کستاسو فلا تبغو علیہن سمیلا ملت ویفدوی سبلالار علا خبر شئی ان لکم علا نسائکم حقا تاسو لستاسو پو حق دے وال س کومکو محق نه ستاسو د یانو په تاسو حق دی په حقکو کوم ه ستاسو د د عليه نه پهې ښو الله ی ان فرشا کوم چې نه پمال کويدي بستري ستاسو پهغه چا تکرهونه چې تاسو بد ګړي ستاسو کورنو کې داسې خلک ل اجازت من کوئ۔ وَلَا نه فِي بکو جاازت ب نه کې دا ښې ستاسو پهکوروو کې ل ب چاته تک رهونه چې تاسو د رادن نه کې دلب ګړي اړ خبر شيء حقکو هننا او ه د د ښعلیکم په تاسو رواه ترمیزی رحمه الله وقال امام ترمیزی وی حديث حسن صحیح او دا قول دا نبی السلام عوان اے سیرات دا تاو سرقی عوان جمد عانیتن او انیتن شتوئ بیل عین المحملا بیت کی عین دے دا کی کے دی وهی لسیره دک دنتوی ولعانی لسیر کی دیتاوی شب رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم مشابه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم امرته خذا فی دخولها بدن کی دود دی کی تحت حکم الزوج لاندې د هوکمه ف سلی د خاون نه بالاسیر په کېدي سره زور بې مبرح ستوي وشاق شدید سخت وهلو تووي و, و, و قوو قول قو د نهبيلی السلام ولاات عليه نه سبي لا مله ټوي په دوبل اللار الا تطلووب توریقان. ملت ویو لارا تحت جون بیهی علیهنّا تحت جون بیهی علیهنّا چتاس غلبا سلوئی پاغی پدوی و توزونا او زرر سوئی دویتا پاغی واللہ اعلم ورہ شریعت دوالو اجازت کرے گر چوال جیز ندی خوالم بد شریعت متابک وی اگورا پخز خپل عصمت او د دمال ساتل او دی حفاظت فرز دے وی لا یعطی بروش کوم من تک رهول تاسو بسترې تباغ سوق نرا ولي چتاشي ناپسند غنئي اے د خزي موارید چداو د خپل عصمت او د حیا خیال ساتي او د خاون د مال حفاظت دا پدی فرز ده ددی راوی نم دے عمر بن الاحوث عمر نم دے دوالد نم احوث دے او ددن تکریباً دو احادیث من کون لی وان معاویت ابنا حیدت ربی اللہ عنہ قال قلتو دے فرمائی ما یا رسول الله ما حق زوجت احادینا علیه صد حق دی بی بی یو یوزمونگ پا دی خاون قال اللہ حبیبین تطعیمہا دی لبتو آمور که اذا توعیمت چتتو آمخری و تکسوها اذا اکتسیتا دی لب جامعی ورکی جت جامعی چه ولا تدربی الوجہ پا مخبا وحل نکے ولا تکبیح او دیتا کبیح ناکار خبر بنکے ولا تحجورن او د دې سرکته تعلق باندې کې فی البيت مگر کور کې دنا حدیث حسن رواه ابو داود وکاله ما نالا تقب لا تقل ناسم کبه حق الله داسمو آیا چې الله دتا خبي حق اواز فقهاو لیکلی نی وایسو موکو کې خزا خبره نه مانی نو خاوند دیواله شي بداو سلور خبري فقهاو لیکلی ای د خاوند د خواهش او د حکم باوجود دا زینت نکای دویم اسلامی فرائز موز روجه و غیره فرزی پریزی فرزی د دکی نو پدی بے خاون کوي او در امداده ده خاون دی جازت و رزامن غینا بغیر ده دکور نبارو زی تاگی جازت نیشتاو دا بارگرزی دویم خاون دی چراو غاڈی او دا انکارو کې وعن ابي هريره رضي الله عنه او معاويه ابن حيدر رضي الله عنه نودد المعاويه بن ابي سري كيوسيدو بیا خراسان تتليو دا ابو هريره رضي الله عنه نه روايت دې فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ااکمل مومننی نه ایمانن لیر کامل په مومنانو کې پیمان کې احو هم خولووقغ ډیرښایست د دو نه د په اخلا کو کې ویارو کوم خیارو کوم لصاح غوره په تاسو کې غړدي د خپو بي ورق بهتر اخلاق والو تھے اكمل اكمل المؤمنین ایمانه نوے ه دې او زنا نه او شری اخلاق سمنی او دې خلق سره خو اخلاق احسانات او شر پیش رازی خولی اخلاق ډېر بهترین شی ر الله زک خپل حبیب تو یو انک لعلا خلق عظيم او به شکتا شود لویو بلند او اخلاق خاونيي عدل توي خذو سراب هم واملک اوي خذ کمزوري او ضعیفي نذاي سره شفقت او د احسان حکم دي واني اس ابن عبد الله ابن ابي زباب بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے لا تدربوا مع الله وهي مدة بندگان الله اي دا خذو دا والو ټکو له منو کا فجا عمر رضي الله عنه راغلی عمر رضی الله نور رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم تفقال فرمایلو زائرنا النساء و الا زواجنا زلوری شوی دی خز پخاوندانو فرخص فی درو بهنا اجازت کړه ودې پوال ټکوونکو کې فاتوا فعلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راغلي وکور در رسول الله صلى الله سنت نشان نساءن كثيرن خجيري يشكون از زواجهن وديد خواندانو شکایت کولو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایل لقد تواف بها لي بيت محمد الله عليه وسلم بیشکر اغدی دی آل بیت محمد صلی الله علیه وسلم تنساون کثیرون دې رخزي یشكون ازواجهم او د خپل خاندان شکایت کوي چې مونږه ټکول یو ویلی شاولائک بخیارکم دا غخلق چې کومال ټکول کیدا غرننی والا هر چی اجازهت ده خدا غوره خلقنه نه پورا قران د وهلو اجازهت کړي او شريعت کې وای چې دا غورنه یعنی جائز دي جائز دي خدا و د شريعت مطابق آپ کا شوق صبر او د تحمل نکار والی او نی وې نو دا به تر خبر دا رواه ابو داود بسناد صحیحن قوله ظاہرنا دا ظالم معجم سره لې چټکه دې په او مفتوح دې بعرب سهمزه مکسوره دې او بیا ورپس راي سا كه نرا بيان نون دي اي ايج شوي او قولو و طواف يا هات يا هات کي و ډيري زنان راغلي يو د الله د حبيب جوړا او د خواندانو پسري شکایت کولو چې مونږه وانيو دې صحابين صرف د غي او روایت منقول له وان عبد الله ابن عمرو ابن رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دنیا متاع دنیا معمولی غن ته سامان نه متاه ته وای چې ته په دې خاور ته ورسیږي کور دې د باران ګرمۍ سړنپ کې پټي یو جامه دا د ګرمۍ او سردۍ نه تا محفوظ ساتي یو ټوکر روډه د چملا پنی رکی نور پټول دنیا سوق سکے دا ټول د چاشي اومب دي خاور تزي دنیا متا اون معمولی غن سامان ده علماء لکلی متاع ستوی آرا غفانی شے چہ غینہ صفائی دا غستے شی اب اسورے پس ختمی اے دنیا دارس ختمی اے دا آسمان بہ ختم شی دازماں کا بہ ختم شی دا انگلی بہ ختم شی دا زیورات بہ ختم شی دا بادشاہی بہ ختم شی دا متبرے بہ ختم شی تول دنیا معمولی غن سامان وخیر متاعها المرحت الصالحه ور فضي سامانو کې نیک بي بيد ایمان دار تقوا دار چا غد حیاو د ایمان اغي نه ډکدار واه مسلمن وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اسحابه